قال شيخ المؤلف أبو سجاعي رحمه الله تعالى ونفعنا Uh, ulangi mata sekali lagi Wal hijabatu ilaiha wa Dan bermula menyauti ilaiha kepadanya Ay wali matil ursi uh, Menyauti jeputah kepadanya kepada walimatil ursi kita panggil apa? kenduri perkawin. itu hukumnya wajibatun wajib. Aa, tapi dengan syarat-syaratlah <coughs> tidak ada mungsiat, tidak gapolah tu. Aa, nah. Ah dia nak tak wajib tu dia ada syarat banyak. Cuma ini kita tengok dengan sejarah hospital lalu. Kemudian kata wajib tu itu nisbah dengan wali matil ursi keduri perkawin ana ha, bila orang seorang buat keduri perkawinan cukup dengan syarat-syarat maka dijemput nah kita kena jemput tu wajib ijabah wajib perkenan Itu ha, sebagai ambil cerita lalu hasiah kata ai wali wairihi sunnatun ah hukum ada sebuah sorah hasiah tamah dan bagi yang lainnya lain pada al ursi itu sunnatun manawal ijabatu al ah, ghairi li ghairihi al ah, lah, ah, ghairi al ursi kana turun nak tak ninu nak al ghairi ha rasanya al ghairi al ghairi wasma li ursi tapi tak apalah ah, al ghairi al ursi ah nah. Soalan kata Walijabatu ha, ilal walimah li ghairil ursi Itu sunnatun ha, Seperti kedui, bejawi, kedui lain-lain lah Lain pada perkahwinan itu Itu ha, sunnat saja tidak wajib Kama saya zukuhu syarihu Seperti barang selagi sebutkannya oleh syarah kita Syair Ibn Qasim dalam syarah dia kadatan itu Kemudian hasiah kita wak mari dalil lah, warik pada hadis li khabari sahih ini. Ha, kita tengok dalam hadis mengenai dengan ni. Kerana ada data khabar hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih bagi mereka lafaz hadisnya iza du'iya ahadukum Ila'l walimati fal ya'tiha ha, Itulah pahdi Iza du'iya ahadukum Apabila dipanggilkan seorang kamu ha, Kita kena panggil itulah Tubit kelima simakku Kata panggilan ha, Jadi bahasa surat itu panggilan Kita kecek bahasa kapung Kata pengelah pengel. Ha, ah kadang-kadang tak tahu gapo pengel. Ha, sesak dalam bahasa. Ha, jadi reti pina rakyat toleh. Gapo pengel? Oma oh, pada panggil lan simafu. Bermakna orang yang kena panggil. Ah ha, tu orang kena panggil panggil lan. Ha, supamakan nan. Ha, tu dia masuk nombelak di simafu kita ya belah tu. Nah. Baik, apabila dipanggil seorang kamu izad duiya ahadukum ilal walimati kepada keduri Hadis ni tak ada kait ni, kenduri perkawinan ke keduri lain tak ada kait. Ni i'tlaq apabila dipanggil seorang kamu kepada kenduri ilal walimati. Yang panggil i'tlaq kata okay, tu bal ya Maka naklah datang ia Ahadukum tu Akannya akal walimah Haa tengok Satu lagi Wah khabari Abi Dawudah Asa ni uh, Apa hadis hak datang Dala sahabat Bukhari Muslim Haa ah, ni hak riwayat Abi Dawud pula Tak faham Iza da'a Ahadukum akahu, fal yujib um atau غيره ah tengok tak serupa. Ha oh, nu mari dengan bina ama po oh ini bina fa'il. Idza da'a ahadukum akahu apabila panggil oleh seorang kamu akan saudaranya. Ah saudaranya saudara pidinlah ni. Akhu sini akhu fiddi. Mana orang yang memanggil itu muslim, yang kena panggil pun muslim. Ah ha, tu dia syarat nak wajib apa tu yang manggil tu muslim kalau yang panggil bukan muslim tak wajib kalau ha, yang kena panggil juga muslim kalau dia kena panggil tu bukan apa tu juga ha, nah maka naklah perkenan ia ah ha, dulu kata al-yatiha ni kata fal yujib darak daripada aja ba yujibu sama selat aman fal yujib, ha, yujib. Ha, nah maka naklah Ha, perkenan ia tak kira ha ni mari takmi ursam sama ada ha, itu pengkawinan ada ia ah ha, atau pun laino lain pada ursin ha, tengok sini sama je hukum lepas tu ulama mai fikir adalah ha, Itulah tu lalu puak ulama kata wa hamalul amra fi zalika dan telah tanggung mereka itu al ulama akasuruh ammar suruh kata dalam lafah de falyati ha amma kata fal yujid ala maka hendaklah naklah, naklah tu panggil amar. tanggung akan amma fi zalika ai dalam hadis tadi tu Tangguh ala nadbi Tangguh atas sunnah Haa Ulama tak ada ijmu Tak ada itibok kata wajib Tak tangguh atas sunnah Tapi atas sunnah tu binisbati liwali mati ghairil ursi Haa Dengan nisbah kenduri Lain pada perkawin ni Ulama tangguh atas amar amarlin nadbi Amar atas sunnah Wa alal al wujubi Atas pada ala nadbi Ha, pada keduri perkawin ni. Naklah situ wajib ha, Kerana sebab keduri perkawin ni, Naklah sunat Kerana sebab lain daripada keduri perkawin ni Itu ha, ulama pula ha, Sabit berkata <coughs> Bila ulama khilaf saat ni tu Ulama tanggung situ jadi apa ni kata lega lah Dia ya, kena ulama puhahat ni Dia panggil ahli unet-unet Ahli syariat dia panggil dan mereka itu ijmuq Jadi sepik lagi tu Jadi ijmuq kata wajib Tak ada siapa di perekat Mujutahidin kata sunat Pakat kata wajib lah Kata peringat syarah Hak laku tu tak boleh Ada Dia ijmuq gitu kita nak eka tak boleh Haa Pasti ada kelah pulak Baik Kemudian wa Ini silah ni Wa'afaza jama'atum Ay ulama' dan telah ambil telah berpegang oleh satu gulungan daripada ulama ah <tutup> khazabidhahirih ah dan dia pergi dengan zahirnya zahir khab zalikal khabar dia pergi dengan zahir itu gapo zahirihi baik eh minal wujubi ah nah semua ulama dia pergi dengan zahir dia Ha, daripada wajib ijabah tu minal wujub ay wujubil ijabah ha, wujubil ijabah Kena nak suara lagi wujubi ijawati da'wah ha, wajib tunai panggilan tu wajib tunai panggil tu pihima pada keduanya pada apa tu ha, al-walimatil ursi warairih ha, dia tak ada beza tak sahabat zuheh hadith zuheh hadith baik bah tu hok balik pergi kok dulu macam mana wayu ayidul awwala habi wak pun kodat dan menguak akaun yang pertama wayu ayidul dan menguak akaun yang pertama tu kau hok kata apa kau hok tafsil tanggung ke amal lil wujuh Ah ha, hok tu kuduri perkawinan tanggung suruh tu atas sunnah hok lain pada kawinan mengkuak ake kau yatamu tu boleh ma yang muaqqat tu na wayyudul awwala ma mengkuak ake kau yatamu oleh barang hadis nah fi musnadi ahmada hadis ni disebut dalam kitab musnad imam ahmad ibnu hambal rahimahullah taala anil hasani daripada Hasan Hasan al basri ah ha, apabila telak tabi'i kata Hasan Bashri radhiyallahu anhu dia kata di'duiyas duiya Uthman du bin Abi Al-Afih telah dipanggilkan Uthman ibnu Abi Panggil ke mana? Ila khitan. Ah, ha, ay Ila wali mati lili uh, li khitan. Ah, uh, Usman ibni Beni dia dikenal panggil gig kepada kuduri apa dia jawi lah cakap panggil Kuduri jawi. Ha, ila khitan mana Ila wali mati lili khitan. Ah, uh, dia itu. Ah, dipanggil Usman kepada kuduri jawi. Tiba-tiba malam jujib maka tidak menyaut ya. ha, dia. tak ada hadir kali. Uthman ha, tu. Itu tak jadi dalil pasal dia tu. Ha, apa dia? Orang panggil bukan hadis. Bukan hadis ah, marfu', tapi terdapatnya waqala. Ah ha, tu. Dan berkata ia ya Uthman, lam yakun yud'a lahu. Tidaklah dipanggil kerana kerana khitan ala ahdi rasulillah sallallahu ha, alaihi wasallam ayat dari situ ha nilah hak kau yang mengatakan ammar hak kata ha, apabila dipanggil seorang kamu kerana kepada walimah naklah datang tafsir situ anasbah ha, dengan kuduri lain pada perkawinan naklah itu sunat je nah ha, sunat je apabila kita hadir tu ha, kau tak nak ittiba ha, kau tak nak tidur Ha kan tu boleh pala tu. Lah. Makan tak, teh tu suku pula, tafsir semula pula bab makan tu, bab haji tu. Ha, patu dia ada syarat-syarat keko tengok buku teks. Baik. Wa ha, fi khabari sahihan. ni ambil mana hadis ni, jadi sahihnya. Ha sebab kita mengaji kaedah usul fiqh, al-amru lil wujub, sebagaimana hak yang kau keluar kata. Amal tu menyah wajib, kalau itu wajib. Ha, ini ada sori. Selama tidak ada sori yang memalingkan dari as ha, ini ada sori ni. Ha di antaranya. Dan wa fi khabari sahihain hal kata ni marfu'an a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut pula di dalam khabar dua Sahih Bukhari Muslim hal kata hadis hadis marfu'. Lafaznya idza <tuh> duiya ahadukum ila wali mati Ha tu kaedah. Jadi hak tadi mutlak apabila dipanggilkan seorang kamu kepada kenduri Perkahwinan ailah ha, walimatil ursy ada ini ada kaedah ni fal ha, yujib maka nd perkenan ia ya hadukum maka kena menyahuti kalau gitu fa fihi maka padanya pada Hazal khabat ni taqyidu at taqyidu ada kaedah bi walimatil ursi kalau kita hadis tak ada kait tadi tangguh tak ni wa alaiha dan di atasnyalah atas walimatil ursi nilah wa alaiha wa masuk pada humila belakangan ni tak pada humila belakangan wa alaiha humila di atasnyo atas walimatil ursi nilah humila ditanggungkan khabaru muslimin ah ha, ditangguh ke hadis yang riwayat oleh Imam Muslim kata syarrut taami taamul walimati jahat-jahat makanik makanik keduri ha kok mana pula jahat-jahat ha rupa jahatlah ni tu da'ala ha, hal aunia u wa tutrakul fuqara ni banyak kala ni tak lupa syarat ni tak wajib dipanggil kerana keduri tu orang okay, kaya-kaya dah ditinggal ke okay, pakai ha, lah tu hatu lah jepuk gaya-gaya jepuk daripada-daripada ha atau atau api ha ha dah apa oh, Nak kepada benduk ha tu tu nyepangi kata jahat-jahat maknanya ha tu dia apabila ha, bila tak jepuk ini tak wajiblah ha nah bab syarat dia nak wajib antara lain itu jepuk jangan pilih ha padahal hmm. sepatutnya jepuk pilih dipilih-pilih gitu. Ah, ha, pilih-pilih. Ah, nah, tu'amul walimatitu da'a. Allah hanas seru salah tafsir ni hakuk mana jahat-jahat makan ialah makan jam jahat jamu jamu keduri. Hakuk mana? Tu da'a lahal auniya us wa tutrakul fuqara. Nah, iaitu dipanggil kerana yang dipanggil untuknya untuk walimah tu Aka'al awniya'u yang kaya-kaya dia panggil Watutrakul fuqara'u udah ditinggalkan ya fakir-fakir Dia buat jamuan, eh. Nak panggil hak susah-susah Selawih ya, tu ah, Kita tak lah Haa Tak Wa malam ah, Habis tu hmm. <coughs> Wa malam yujibid Dagwa tak fakad asallaha warasulah. Dan siapa-siapa tidak menyakti panggilan, siapa-siapa tidak menyaktikan panggil, fakad asallaha maka sungguhnya derako akal Allah dan akal rasulnya Nabi saw. Ha, Hurai hadisnya Ai, ah, de, lafaz hadis tu sekat itulah tuh. Lafaz pada kata itu, suruh Kemudian, mari syarut ta'am sapas itu sub lafaz hadis. Kama dia mai tafsir hadis. Ai, syarut ta'am ta'amul walimat. Ai itu sejahat-jahat jamuan, jamuan kenduri. Jak la mano fi kau niha pada ketika atau pada keadaannya Padahal keadaannya keadaan walimah tu tu doa laha dipanggil untuknya walimah akan al auniya wa tutrakul fuqaraa dan mahwa sya'nul walaimi seperti mana pusing kuduri lah tu ah kebanyakan kuduri-kudurilah pula tu ah pilih-pilih marilah ah bab apa sebab apa boleh menjadi gitu fa innahu yuksadu bihal fakhr wal kuyala kerana bahasanya dikosak dengannya akan kemegahan dan kesombongnya. Haa tu Haa Kalau buat anak jamu yang pakai semua je buat apa-apa lah, ya? Haa buat panggil hak-hak susah-susah Haa Apa tak boleh panggil nak benar Hak susah nak minyak anak ha, ha, tak usah nak, nak. Haa tu dia Allah Hmm Tapi orang panggil hak ni sudah orang panggil kata Ha, jadi ketinggalan dah lah pada kanak agama juga kelain perak dah dia pun nak jalan dah ha, jadi ko api selabok jadi begapo, pendek kata balik wajib tu tak tak lah wajib kanak agama tak tak dah duri zaman sekarang ni pulak duri cari duit cari pitih cari macam-macam lah ha, ni mana panggil jamu hakil panggil jamu hakil tu kalau pilih panggil hak kaya je ha, tu pun tak wajib tu Ya asalalah kepala ni tak ada dah panggil jangan makan ni ah ha, babarat nak makan awak ha, sedar dua gitu apa tahu sebab saja ya? ha, Itulah. betul kata amban baca kata sini Kama kamah wasyannul walain ah pakai buku rata lah dah lah ah kamah hmm. wasyannul walain fa innahu yusadu bihal fakru wal khuyala ah ha, maka bahawasanya dikosak dengan dengan walain tu keduri-keduri tu nak menggah-menggah lah ni tak ada tilik pada tengok menemok siap lagi dia kira skuada belah tu jepuk waktu 7-7 gitu nak megah-megah oh, panggil orang ah, tu nak megah-megah gitu tak ojid lah oh. ni punya panggil seru benar. sejahat-jahat jamu eh, sejahat-jahat jamu eh. Allah nah kalau gitu waman lam yujibid waman lam yujibid da'watafi wa ghairi hadhil halah ha ha kata waman lam yujibid Fakad asallahu Mana Dan siapa tidak menyakuti ia akan panggil lah tapi fi ghairi hadhil halah ha ya kena kat situ ha panggil dipanggil tapi lain pada ini kelaku ha cukup syaratlah terpanggil Panggil cukup syarat ha lepas tu taknya hadir juga Fakad asallahu Maka sungguh dia kok ya ke Allah, Bapak dan Aka Rasunyoh. Ha, ah dengan tu, pada jibul ijabatu piwirihasil <tuh> halatil makura. Maka wajib oleh menyatii pada yang lain daripada ini ke kelakuan tersebut. Karena kehalalanlah tadi halatakau niha tu dah halal alnia ada. Ada tu terakul pukara ada Ha, kita kosak nak menggah-megah Ialah belakang ha, Lima sayakti Kerana barang selagi akadat Gawah Min anna min syuruti wujubil ijabati Iaitu daripada setengah pada syarat-syarat nak wajib menyauti itu Ialah Alla yukhassah bahawa tidak ditentukan Dimenentukan Bidakwatidikan panggil tu Tak ditentukan akan Al-Awniyah uh, Tak ditentukan akan Orang-orang kaya saja Lirina hum Kerana kekayaan tu Hmm Tu dia Eh sapas tengah pada setengah tu Nak panggil tu Oh Dengan jalan Wah okey tak boleh Nanti sendiri na. Haa Nanti sendiri Nanti sendiri Nanti sendiri Nanti sendiri Nanti sendiri Nanti sendiri Nanti, nanti, nanti. Hmm. nanti, nanti, nanti. <laughs> ah, dia dah Bagi dia kata Hak kata Wajib tu payahlah Nak teman mm tu dia abe <coughs> atau ah, kita masuk dalam hasiah sebagai nak apa ah, nak tengok asal dali kemudian klik kepada tepi pula tak kalau kata sak ni wajib tu wajib apa eh atau orang kena panggil ai fardu ni ah fardu ain tapi bil Allah hi atau kau yang solat kau yang al sahih ada dia kata waqilan parduki payat nah parduki payah ya nah dano bila dikena jepuk ada orang lain hadis cukuplah nah betul dia kemudian walayajibul aklu ah seani tu gecek tentang menyauti mana katanya ah tu menyauti hadis ge patu makan we, wajib juga nak makan Wa la yajibul aklu minha fil asahihah Haa okay, Kecat buku makan pula Dan tidak wajib boleh makan darinya ha, Haa Itu dia Dia tak wajib boleh makan Hmm Itu dia Salah pagi sahaja ha? Wajib tu tu lah Haa Lepas tu makan tu tak wajib tu dia Cuma Haa Silik tengok Haa Ya ada pulak Siapannya pulak buku makan tu Ah, ha, Mari kita tengok siap pulak Haa uh, Katanya wa qawluhu la wala yajibul aklu minha bil asah bal yundabu ha boleh disunatkan lil muftiri ha pecah situ pula disunatkan bagi orang yang tak puasa tu kanak-kanak muftir ha. disunatkan lil muftiri bagi orang yang tak puasa disunatkan al aklu makan Hmm, wakil lah hmm kata ke okay, wajib ya, ha, tengok. Wajib oh, akal okay. ha, ni hukum hubungan Wajib akal apa molatnya perut satu. Ha, hak sunat tu kau boleh pala lagi. Ha, boleh lalu dah pala boleh lagi. Ha, sini boleh. tengok-tengok oh, dah. Tengok, ha, tapi bukan kata wajib ni Allah baru tiga ha, bukan begitu buka, buka. mana tak make. Hasse make semuluk kau okay, akal lah panggil kan mengaji makna makke gapo dia. bukan apa yang makke tiga pinggir ke piringe tak angka itu ah ha, ha, ha, puak semulut makke dah tu ha, jadi hak kata wajib selesai lah hmm dia. dio halus ugamutio kamalia hak til kata wajib ni wa sahha fi syarhi muslim ah tu dia. Mengata sahah dia akadiyah akadiyah ni Akadiyah wajib maka oleh Imam nawawi dalam syarah Bagi hadis muslim tu Sebab apa? Akhzan Kerana ambil Bizahiri khabari muslimi Ah, Kerana ambil berpegang dengan Zahir hadis muslim Hadis tadi Iza du'ia ahadukum ila ta'amin Fal yujib Haa tu apabila dipanggil seorang kamu kepada jamuan tadi la walimah ni kepada jamuan ha ya hadin ni banyak apa hadin sikit-sikit je halih maka naklah perkenan ia apabila perkenan makan dak wa ijana muftiron maka jika ia ahadukum tak kena panggil satu yang yabuko yang ni dia tak puasa ha dia tak puasa bal yaum daima yat'am Ah ha, bukan yutu'ain, yutu'ain tu makna bagi makan kat orang. Ha ni, wa ima yat'amu, bal ya'am, makan naklah makan ia. Ha zahir apa ni? Zuhir wajib Maka la amal tu, makan naklah makan ia akan jamuan itu. Naklah makan. Ha zahir gak, Zuhwi. Aka ha, lut kalinya puasa, betul lah dia panggil apa puasa. Ha orang tu doa amal puasa sunnah sennah kau minum ah ha, dah sampai kau ya puasa. Kau nak panggil dia rekome. Betul dia puasa. Macam mana? Wa ha, in kana ssa'iman falyusalli. Ah tengok. Dan jika ia ahadukum yang kena panggil al-mad'u tu yang puasa, maka naklah. naklah salah ia. Ah ha, solah ia ni mana kena pula. Zuhur gak. Semaya ia, naklah semaya ia. Ah ha, hoyo puasa dah kena kan lalu lah <laughs> ni. Ha tu dia ya. Okay, jepuk ya habegi. Pade bolak dia ya puasa. Pasakan. Semaya ya. Ha ni kilah ni setengah kata semaya pada orang. Mai pada orang mana berdoa. dah tak akil berdoa sudah. Ha bal yusalli ay fal yad'u. Ha nah maka naklah semaya naklah ha, apa dia doa. Ha kena solat pada orang mana doa. Ha nah. Baik kalau gitu wa inna zahiral amri fi qawlihi falyaqam maka bahasa zahir suruh pada pada sebahagian nabi sallallahu alaihi wasallam falyatam taniha jika ia tak puasa naklah maka ha zahir naklah tu apa al wajib ha Bakci kata ke kata wajib itu telah tasaih oleh manhawi karena ha. kerana berpegang dengan zahir itu tapi satu kaum lagi hok balik balik kaum asah As kata tak wajib ia kata wa hamalahu al-awwal sahibul qawl al-ashah al telah tanggung akannya akan al-amra fi qawlihi faliyat -am. amsan itu oleh punya kaum yang pertama kaum ashah hamalah al-nadbi tanggung tasunnah fa ing kana muhtiram faliyat am makanlah makan siapa tak puasa makanlah ha tanggung tasunnah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 ah <tuh> tu dia Mari pengen besar Maka tak tambah Misal deh, Haa Nak kena cara makin lah pulak Dah Ya tengok Hajar Allah Tak ada agama, Gaman Hajar deh, Haa hari di saya kita Kurai belajar dia tu Jadi hmm, Tak ada rah Haa Kata lagi-lagi Wa -lagi. aqalluhu Haa Nak kena, kena cara makin pulak Wa aqalluhu Aqallu Aqallu ta'am Aqallul aql aa ha, ambil titik mana mak nah, nah. atas but al-aklul nah sekurang-kurang makan ala kul liminal qaulainlah atas tiap-tiap daripada dua kaum tu kau apa kau kata wujud wa, wa nadab nah nah tiap-tiap daripada dua kaun kau kata wajib kau kata sunnah tu betul tokilah tapi sekurang-kurang makan tak ada kilah luqmatun hmm, tu dia satu suap pun cukup dah hmm tu dia Pakai nasi ke tak pakai suar Haa Dia pasalnya Bukan kira-kira nasi jeda, dah Kata awak tengok Wah tamah panggil Mari panggil tamah Mari kat Awak ha. kuduri Jeput Bismillah Kakai kata tamah tu Asyilah lah Perukar besar lah Yang sebiji, Sutrik Air kok Habis Ah, ha, tu dia Besarlah kata wajib asunah tu Hmm tu dia Kalau gitu Wal muradu biqaulihi Dan ia dikanaki dengan sebetulnya Fal yusalli Haa tak dengar Adik kata kalau tak basah naklah makan Kalau tak basah Fal yusalli naklah salah dia Haa kita berikut tu dulu Naklah salah dia Apa makna yusalli Muradnya fal yad'u bil barakatih Haa berdoa dengan barakat Hmm doa Wa nahwihalah doa dengan barakat dan umpama barakat doa minta apa muka nah siapa dia kata Allahumma wabillil sahibi hadhihi dhiyafah ah jadi yo warzuqhum minal warzuq minal halal wajannihum 'anil haram wa atmim niyyatahu wa taqabbal dhiyafatahu atokena ah, doalah nah, nah ah doa kewe okay, puluk ni ah sebab <tuh> dak wak kuning-kuning ni ah, <tuh> aa ah, awai ngaui kaki kuning tu dia hmm abdu ah hado ah sana ha do ah ha, ha, oh, tak bana ado ng puluk tak? Tak, anda, tak do tau saban anda sabana ado ng puluk nak payak basakak ng puluk pa, puluk kuning warna lain we ado lain pula ha, ha, tu. ha tu dia ha tu letih dah ha tu donyo antara lain sat ni allah mau fil li sahihi hadhihi ya allah ampunkanlah bagi tuan punya wak jamuan ni Ah tu dia. Ah ampunkanlah li sahibiz hadhihi diyafah. Ampunkanlah bagi tuan hak buat jamuan. Ah warzuqhu min al-halal dan memurzekikanlah dia daripada rezeki halal. Ah tu dia. min al-halal. Apa dia? Ah Allahumma aufil li sahib hadhihi warzubhu Ah min al-halal wajannib ah 'anil khara. Dan jauhkanlah dia daripada yahr. Haa.. Ya tengok do'a mulai Wa jannimu anil haram Wa atmim niyatahu damu sumpuna ke niyak dia Terima niyak dia yang dimolai di Ya jamukan Allah yang pak bajikan Haa.. Ya tengok comik do'a na Wa atmim niyatahu Wa taqabbal dia Apa tahu? Menterimahlah jamuan dia ni Terimalkanlah Ya kau sa'na Wa jamu ni pahala Jamuwaya besar ke adhiyafah ke sadaqah Wa jamuwaya dia adalah pahala sedekah Haa sabit ke depannya buat arwah Wa arwah ke itu Wa tu ada. Bukan buat arwah, apa mana buat arwah? Kecek buat arwah. Kenapa buat arwah? Buat arwah. Oh, sakai pun dah. Ha, boleh buat arwah namun. Ha, ah. kecek lah tu, buat arwah. Maknanya, buat keduri, keduri ni sedekah. Kalau sedekah dijadikan kepada si mati. Ha, kan? Okay? Lepas tu, ada kilah ulama lah. Ha, pahlawan sedekah kita sedekah, kenapa ni pahlawan pada ketua kita? Ketua kita mati dah, kita sedekah. Kalau sedekah pada ketua. Ah, uh, han ni pun jamu ni buat jamuan sedekah. Adiyafaka sedekah. Buat jamuan sebab sedekah. Ah maka kita minta tu, terima lah pals jamuan dia tu. Lepas tu uh, apa dia? Ah uh, tambah lagi lagi. Wa atmin niyyatahu wa taqabbal diyafatahu warham mautahu dan mukhsia belahlah orang-orang mati bagi tu sedekah ni. Tuan jamu ni, ayah dia hang mati tak toki dia, ibu bapak dia. Warham mautahu. walahum dan apa adalah kami ah ha, nak minta orang kita senyap ah apa kita ni kena belakon. Ha, dia tinggal lah. Au oh, qilan awalhum. Ha, tu dia dan apalah kami apa? Ha, ah okay, okay. ikej. Ah tulah di antara doa-doa -do yang orang-orang tolong doa dah. Hmm tu dia. Pagi kita kat okay, pagi ni kena sangatlah doa. -do. Ha, ah ya tiap hari buat piah je klik. Ah ha, tak okey tak klik pun dah. Ha main tolong doa -do. sikit. Ya Allah, tak tanda doa gini. Lapa <tuh> tak Allah Mahdina fi man hadai Menantik amin Haa, minta Tuhan -tuh tunjuk Haa, pelat Dia ni ada, lagapamu Baca gunung La, doa oh. <tuh Allah. <tuh Allah Mahdina fi man hadai Ya Allah, tunjuklah lah ha, tu dia Haa, kena dah Wa'afina, <tuh> minta ui selamat Haa, minta tuh -tuh. ha, Tuhan Haa, tu dia Saja kita jadi dewa beza tak apa Hmm, ada satu orang okay, tak reti, okay? dia baca Allah Amin. Hei, baca masa masa ra'ah. Kan maksud siyeh. Oh, ah, nak nyepai, <laughs> Masya-Allah tu orang. Hmm, hadai pai sudah. Oh, macam Masa, masa, masa, masa, masa, masa siyeh dia macam-macam <coughs> ha, lagu manusia. Tak reti nak gana, tak rasa ingat. Ambil ha, deh. Ha, klik ke sini semula. Kata dia, "Ha tu dalam hadis kata kalau mu tak wasa, makanlah." Ah kalau nguntup ha fal tadi. Apa manai salih? Fal yad'u bil barakah wa Naklah doa dengan barakat dan umpamanya lah dalili riwayatin ada li kato fal yusalli dipaka makno doa, makno solah kelipada itu ada riwayat mak kini. Wa bi dalili riwayatin ataupun bi dalili riwayatin fal yad'u bil barakah diضاف tak apa. Dengan dalik ada satu riwayat dengan apa? Fal-yad'u bil-barakah. Haa. Maka riwayat fal-yusalli ni. Gipakan makna tu. Ya kan nak asal makna salah pada lagak mana. Hmm. Nak lah do'un dengan barakah. Ah, ha, Tidak. Kalau gitu. Wa khairu <speaking> ma fasartahu il-waridi. <in Hebrew> Sebaik-baik barang yang kau tafsirnya. Tafsir dengan wari lah. Ha, mana ambil hadis tafsir hadis? Hmm. Buang malak riwayat fal-yad'u bil-barakah do. Ambil ni kitafsir fal-yusalli. <speaking> Itu <in Hebrew> satu. Ada juga tafsir makna semayaf tu Tengok kau tengok lagi Faiusannu ayyapulah tak kala kata sunat doa Nak doa tak Maka di sunat baru berkata Ya ahadukum al-mad'ulahu Yang kena panggil tu Allahumma bariklahum fi ta'amihim wawfillahum Cukup dah tu Bukanlah tidak banyak Besar bidah tu nah. Ya Allahui berkatkanlah pada makanan mereka ini Dan ampunkanlah bagi mereka Haa tu Tak apa dah tu tapi kita berdah. Kalau doa anak tu kita mesti ikat dia masapoh. Eh masapoh dak Allah. Masa tu dah. Hmm data-data tu melah. Data-data doa dah. Allah pandak berdoa. Ha ya tak faham belah tu lah. Hmm timba tu atas kita tengok tengok dia. Walik orang macam mana tu jangan dia dia mendahului pada walik orang. Fal muradu kalau gitu tak penatlah. Maka dikanakki dengan salah Pak Dala kata Fal ya da'u tadi tu Muraknya al nah Haa tu Tapi waqilah Kata setengah ulama Al-muradu biha Yang dikanakki dengan salah Pak ambil pada hati kata Fal yusalli Siapa tak puasa Maka naklah yusalli Naklah salah Haa okay, kata murak di sini syar'iyatu Semua iya yang bahasa syar'at tu Salah makna semahyang ni Ah, sedio. Dan nah, habi ayu solliya dengan bawa semaya dua raka'ah hmm? supaya li tauda barakatuhan alal mahalli. Supaya kembali oleh barakatnya, barakat salah tu ke atas tempat itu. Ah nah. Ke atas tempat tu. Ah semaya. Semaya tadi kita dah mai gapun tapi kita banyak ke kok hajjah ah, mai hajjah, zai Ah, hajat pun pengajak semua. Ada. <guluh> Anggap kita banyak guna hajatlah. Ya. Walah bidak, maiah pun sunat-sunat mutlak. Maka hajat ni masalah sunat mutlak dahlah. Dah. Hmm. Ah, supaya kembali barokahnya alal mahal wa alal hadirina Ah, kembali barakah alal mahal dan atas alal hadirina. Atasnya segala hadis tu. Walmasyuhuru masyhuru athani tubek dua kaum. Satu kaum tanggung-tanggung kata Fal Yusalli dalam hadis Yusli makna orang makna doa. Kaum kedua kata makna mana pada apa pada Sarah Yesus mahia. Ya. Ah ha, maka dua-dua tu wal masyhurul awal. Ada ha, hayah masyhur ya tamu, yakni Yusli makna doa. Ha, ah saja. Ha, wa ila duya wa saimun. Ah pula dan apabila dipanggil akedia aka ha, okay, seorang kamu tu nah walhal ia puasa ha, betul lah demo Jepuk tu ya, seorang itu dia sedang puasa maka macam mana tu nak wayak tu kan? nak kata eh kau puasa ah ha, ha, macam nak oh kalah yukrahu ini saimun hidup ke puasa sunat ah nah ha, Hok hok buku Ramadhan entah tak nenda kata awak buduri singgah ya Ramadan, Ayah, kasih rumah aku puasa ni kena gitu lah kan. Ha, tak tahu sana maklum, dah, ni masalah puasa sunnah Yang orang nama, tak tahu kata orang ni dok puasa sedekah puasa amalan yang sembunyi. Orang puasa nak orang tak puasa, dia serupa ya tak kaya tak tahu. Kada tu jepuk, bila jepuk makruh kerana kita raya tak ah, kawa puasa. Ha dok kata dia tak dimakruhkan. Ya kerana masalah sulit ujian, sunat, Ya kerana amalah sunat, Dia nak suruh sembunyi Haa ya Dia nak suruh susuk amalah sunnah tu Nah, ha, Pak tu dia bahaya Aku bosan ni makruh apa Kata dia tidak Fala yukrahu ayyakula Maka tidak makruh Bahawa berkata Ini sa'imu Haa Itu dia apa, apa yang boleh tak makruh La'alladda'ia Haa Apa dia Yu'aziruhu Harap-harap ni menempat ti'ilak lah ni Supaya orang yang memanggil tu aa, Memberi kemaafan iakannya ha, Dia tu pergi nak jepuk Harap-harap gilah Tiba-tiba Kawan poso ni oh, Tak apa Tak apa Haa Tu dia abis tak makruh tu Kalau lagi dia royak itu aa, Ke semata nak royak tu Royak tak kawan poso Takut ikut lain kan Bimel takut maru juga punuh Punuh amal dia tu Haa Tengok-tengok wa iza hadara wa kana fa'i iman ah ko tu pula pasal ha, ni dak kecek masalah boleh ke dak nak raya kata kita puasa boleh dak apa hmm. ha kalau hadir juga tak ada raya apa kata puasa dan menjemput tak ada raya kata puasa patugi juga dan apabila hadir ia seorang tu wa kana iman padahal ia tu adalah ia ha, kalau, kalau nak bawa waul had nang ke deq lah Wal -wal iman. Padahal sungguh ia yang puasa Puasa apa? Puasa nafla Puasa sunnah lah Haa tu papi tak si Tilik tengok lah tu nak buka ke tak buka tu Haa tu Maka jika jadi susah hati ha, Sukar atas orang yang memanggil tu Ulit tidak bukanya Haa kita puasa kalau kita tak buka. Nampaknya tuan tu. To, eh. Yang nak pergi kita makan. pas kita tu. Tak makan. Tak makan. Nak reyak atau posok. Eh. Pasal nak susut juga posok pun. Haa. Haa. Ha, Ada ha, ha, ha, ha, ha. jadi salah bah. tu. Nak reyak lah. Ha, Kawan iya Eh. Pasal saya nak reyak tu. Na, takut jadi kot lain. pas nak kita tak reyak. Dia tak reyak. Nak akhirkan kena posok. Tak akhir. Tak akhir tu. Kok mana? Haa. Ha. Jadi banyak kata Amfal hmm, fitru afdalu ha, ayat tengok labo yang terik. Puasa apa boleh halal, makan apa boleh. Am <laughs> boleh halal belak dak. Oh, dah kena cara agak ke, boleh labo semua Ha. Amfal fitru maka tu afdalu, lebih afdhal min itmamis saumi ha, lebih afdhal daripada menyempurnakan puasa. Ha, nah kali itu, ha. kita belak kau nak puasa lah ha. ah rajak ekonomia doa, kong, ya. ah, tu dio dia sa ini puasa ini puasa senak apo lah gapanggil ada puasa dio yak apo puasa gomo lah ha tu dio tengoklah ha ah, afdalu min tapi dengan kosak dio qosad di jabri khatirihi ha, tengok je beki dalam nah. dia jaga tu dengan kosaknya nak tempelkan khatirnyo khatid da'i Ah kalau kita tak maka, Ya ada kadang-kadang-kadang-kalanya ada tak puas hati apa kita sai hak rapih ya. sai mari mai pak kita oh, kita rasa sungguh nak bagi makan ke dia oh lama tak jumpa demo mai hujanlah ah oh, pastu Nak gini ni oh lah ko holo ha ja dia sangka bagi suruh suruh pegang di situ sini ah Tak Allah nak kada ah gini sah lagi ah kadang-kadang ah tengok ya suruh okat patuk nak awake siki oh tak leh nak kedah ha ada ha, boleh juga nak makan juga kerana jabri khatirihi ha, de, tapi ha, sah, tahu tak sungguh itulah ya ada juga makan dia makan dia apa tak sungguh buat tu tak oh, kacik makan yang kacik boleh tak kacik hujul ada ke tu okay. ha? de, kat, satu, buat lagu tu tak ada sungguh apa kacik Allah Allah payah sungguh itulah hmm. ha, jadi makan tu akhda pada kaca nak sempurnakan puasa tapi dengan qasad nah dia qasdi jabri khatirihi tengok hmm <coughs> lepas tu rugi kita buka puasa kita dak wa ya'awiduhullahu thawaban masyaallah dia mengganti akan dia oh deh ha, aka ada aka almad'u tadi tu oleh Allah taala pahala badalan an thawabi sawmihi masyaallah ha, jadi pahala puasa tu pun Tuhan lah Hmm, dia. Ganti daripada fahloposonyo. badalan sana itu mislahu seumpamonyo awak sarah. Eh, Atuh tu heh lah. Alkumurah ha, dia lah. Eh, masya Allah. Ha kalau nak pok kata kita tak makai punya tak ada pok maknanya. Wa ha, ilham yusuka alaihi. Ada yang mukabi bagi kata insyaka anda tadi. Wa wa ida habra wa ha, kana fa iman nablan bihi tafsil in syaqqa ala d dai lakhir ah afdah kita buka kenapa kata tak susah mana tak akal pun wa illam yashqqa alaihi dan jika tidak sukar ia tidak susah ia ada adamu fitrih. nah tak buka tu alaihi atas dai yang orang manggi kata akal pun tak ada po ah ah suka dagi ah ya? di Ha peta akek pun ha nak akek tak ada gapo nak ada nak akek ha ikutlah datu ja ha ikutlah ha boleh hari pun joi eh tadi ha kalau balastufal itmamu afdalu ha maka itmam ai itma apa itmamu saw bal itmamu ai itmamu saw menyempurnakan puasa mana terus puasa tu patu afdal ai afdal fitri ha dah lebih afdal daripada buka napa muka tu kenapa tak ada tak ada lah ana kita tak akan apa tak apalah Tadi dia wa in kana fa tidak kecek sunat tu puasa sunat apabila hadis ya wa kana fa nablan apa kata kalau puasa fardu supaya juga ke hukum weh Wa kana jika adalah ia Al-Mada'u um, Orang yang kena panggil itu Sa'iman so, Ya puasa Akan fardhu Ya puasa fardu Fala ya juzu Ya juzu Tak cerak kita kita ni Tak cerak titik Fala ya juzul khuruju minhu Maka tak boleh eh, keluar darinya Dari Dari apa dia? Dari som eh, As-som al Tak boleh Tak boleh nak buka lah <tuh>. maknanya Walaupun araya sikit tu Walau muassa'an Oh tu dia. Walaupun apa dia? Nak no, nak no, nak no. waayah untuk fardu. Walaukan al fardu muwassaan. Walaupun fardu yang diperluah-luahkan. Lah mana fardu muasa Ka nazri mutlaqin. Ah ha, orang tu dia ada nazar. Nazar nak puasa, tak ada kait hari apa-apa. Bagi Allah atasku aku nak puasa sehri. Hari mana tak ada kait? Kata hari Isnin ko, Hari selasa dan sebagainya... Tak ada semata-mata... Bagi Allah takut bahawa aku nak puasa... Ha, dia panggil nazar mutlak... Nazar nak puasa mutlak... Tak ada menentu hari tertentu... Ha, walaupun aku kira panggil muasa... Muasa kan lah... Ikut nak puasa bila-bila... tu, nak puasa hari mana-mana... Muka tak ada menentukan... Sekalipun betul-betul lagi puasa... Puasa nak menyempurnakan nazar lah... Orang okay, jeput... Haa... Hati-hati puasa pardu... Pardu muasa... Sekalipun tak harus keluar yakni takleh bukalah. Ah sebab tu bagi wajib. Nak tunai jah kita nazar jadi wajib. Hmm tengok hukum molat je wajib 100 dah. Ah tengok ibarat dia faham molat. Tak ingat masalah buka kita tengok. Kita mengajar lain pun haa, tak apalah. Haa, baik sudah pada situ serup hari. Fa ulima min zalika wa ya. Maka diketahui daripada zalika taqrir. Ha, daripada itu huraian tu Dapat ditahui kata Annahu bahwasanya La tazkutu ijabatuhu Bissam Itu ha, yang si pola amari Bahwasanya tak gugur oleh menyokti doa dengan sebab puasa Jadi nak ayat tu oh, Bila dia panggil pakita puasa ha, Bila cukup syarat tadi Tak gugur dengan sebab puasa tu Betul Ya hmm. Ah ha, selesailah daripada hasiah tu. Ah ha, banyak dah kita dapat hukum. Mai kelip tengok tepi pula dia dak sebut syarat-syarat apa Tengok kalam syarah kita Syekh Ibn Qasim rahimahullah taala katanya wala yajibul minha bil asahih dan tak wajib uleh makan daripadanya walimah pada kau yang lebih sahih. Amal ijabatu ada pemenyaukti panggilat li ghairi wali matil ursi ha, bagi lain daripada kenduri perkawinan gapo lagi yang lain bayar pada ghairi mimbaqiyatil walaimi jamak dah walaim jamak pada walimah dari yang tinggal lagi segala kenduri-kendurilah hak tu fa laysat maka tidaklah ia ia al ijabatu li ghairi sane nah Tidaklah fardhu ainin tidak fardhu ain kaya sah kata fardhu tidak fardhu mana tidak wajib bal hiya, bahkan ia buatkan ia di sini nampaknya banding dengan mana istisna dengan mana istidrak bal sini bukan idrak ni bal ni dengan mana balli eh uh, ya panggil ah uh, bal istidrak bukan balil idrak dah ya bal idrak ni bahkan je kenyak gitu orang ha, nah. ni bukan pesen kenyak orang ni. ni pesen nak menolak wahai. tak wajib bila kata tak wajib ke sunat-sunat ha, pun dah ha. Ha, tapi sungguh tak wajib tapi ha, dia panggil bal di makna lakin. bal dengan makna lakin sungguh tak wajib tetapi ia sunat ha, dia. dia panggil bal dengan makna lakin Bahkan n Tetapi ia sunnah. Wainna ma Taji budiagwatul liwalimatil ursi atau sunnu liwa'riha ni nak koyak sara deh. Jadi tak kalau hukum kata wajib menyonti panggil Kerana kanak doib kawenek atau sunnu liwa'riha sesungguhnya di sunnahkan akhirnya akhir agi agi agi agi agi agi agi Ha, nah hak ni wajib hak ni sunat itu bukan mutlakkan kena jepuk wajib selalu bukan kena jepuk sunat lalu hak tu tu tadibu au tusannu jadi bi syarti pak nah ha, jadi tadibu punak pada bi Tusanu tusannu punak situ kita panggil tanazoh ha sesungguhnya wajib oleh ha sini jatul tadibu dakwah kena kedil atasiah ha, kedi dah qauluhu wa inna ma tajibud da'wa wa tu'ai ijabatu ha ha tercela di samping tu ada setengah nuskhah zari apa zuhair wa fi ba'dinnusaqi al ijabatu ha ganti betul ada'wa tu wa inna ma tajibul ijabatu lah bukan wajib dia orang kena panggil menunaikan panggilan tu bercara tu ha hanya wajib oleh da'wah oleh panggil bukan wajib oleh menyahuti lah bagi kedua-dua perkawin ni Sesungguhnya disunat akhirnya Bagi lain pada kedua-dua itu ni Itu Bisharti dengan syarak Syarak apa? Bisharti syarat bahawa tidak menentu Oleh orang yang memanggil itu Tak menentu akhirnya apa? Al-awniya abid dakwati bahawa tidak menentu oleh orang yang memanggil akan orang ia kaya-kaya saja bidakwati itu Haa, jepuk ia kaya-kaya saja mana kata kalau kita ni masaknya yang kaya juga pun ia jepuk hak kaya-kaya saja tak wajib kita terima oleh dia ya, pilih-pilih tak boleh tengok ni megah, lah ni apa nak megah pilih macam tu Ha nah. jadi depa rendah ke orang fakir ah. situ, sanak tak kenal situ tu. Bet dia pakai kata tak wacik ok, ya, dah. Hmm, tengok. Hmm. Nah. Caraplah tu. Bal yad'uhum wal fuqaraa. Ha, bo panggil ia ya dai akan mereka itu al arnia orang kaya apa dia panggil? wal fuqara ada segala orang-orang fakir. -orang hmm, tu dia bawa tidak menentu itu. Ah ha, tengok je sikit lagi Asia tu dia kait betul Allah ya khassa tak ni ailinahum. Bahawa tidak menentu oleh orang memanggil akan okay, orang-orang kaya dengan panggil Menentu orang kaya kerana kekayaan tu ah, ha, hormat kerana kekayaan tu kemasarnya oleh Sheikhul Khatib dari ikna dia haitsu qala di sana dia kata gini allaa yukhassu bittaqwatil al awniya ah dalam ikna dia buat lalu dah ditaqwati alawniya sini tak ada kedai ai Kalau padahal yadurru maka tidak polah malau khassahum kala menentu ia ia ada orang manggil hum akan awniya ...tapi likau lihim ahla hirpatihi. Ah, nah. Kerana mereka itu tu orang panggil orang kaya lah. Tapi kerana mereka itu dia panggil ahli kepanayahnya. Ah, ahli hirpa. Haa, ah, ahli kepanayah, ahli kerjaan. Au asyiratihi. Mungkin kerana dia tupu kepada kaya tu tak. Ya orang tak malu, orang malu ke orang kaya tu. Malu kerana kaya tu lah. Ya. Kalau malu kerana Allah Ta'ala tu kerana kebaikan dia tu lain kano dia kaya tu malu kano kaya tu ha, tu tak leh tu fakta adalah hadis kata siapa rendah diri kok kaya karena kekayaan eh, hilang dua paruh agama dak dia tak beri au karena jirannya pi umah ha, walaukanu kulluhum auniya walaupun adalah mereka itu semua itu yang kaya -kaya ha, tu yang kaya-kaya pun dia kemudian falau khassani dalam iqna ni, ni. falau khassal auniya abidda'wati liina hum lam tajibil ijabatu hatta alayhimad sengok ke atas mana kata arniat diri pun tak wajib dunia juga Haa, bila dia jemput majepuk puak kaya-kaya saja walaupun dia kena jemput orang kaya, kaya pun tak wajib dia tunai aa deh dia khabari sat ni hadis tadi syarut ta'am ta'amul walimati tu da'alahal auniya Wah, wah itu trokul pukor. Nah, hadir itu tadi. Sejahat jahat jamuah, jamuah keduri dipanggil hal kada dipanggi. Nah, ha, untuk keduli akhirnya kaya dan ditinggal akhirnya kaya pakai. Jadi perlu orang menghindar kaya ha, pakai. Ah, jadi wa maklumun dan maklum alikul ahadin. Nah, ha, senakirah jadi muktadars ini muktabirannya umum wa ma'lumun aili kulli ahdi dan maklum bagi semua dia kata annas syarra itu la tajibul ijabatu lahu ha, bagi kejahatan ya, tak wajib kita tak tunai masa kita serokong bagi ah haram ya, tak boleh wala ta'awanu alal ithmi wad dhu'an nah ha, maklumlah kalau itu nabi bila sallallahu alaihi wasallam sejahat jahat jamuan pak kalau kita pergi mana tak serokong ha, dia kata oh, maklum anna syarra la tajibul ijabatulahu li syar li <Sessibilisasi> anna maqsuda hmm, apa dia kita ni, kita ni tak cakap tahzir gitu kan li anna al-maqsuda al-tahziru anhu kerana maksud dia ada tadi adalah di, ada nak menakuti dari syar jahat-jahat hmm walaisal muradu bi'adamit takhsir ayya umman nasa jami'an bidakwati Lian hadza wa yumkin ah bukan dikarana ti kata dengan tidak takhsish sini tu bahawa mahu meratayi ke semua manusialah tu tu panggil berlaku dah ha tu tak mungkin barang sikit nak panggil berlaku kan nah alian hadza wa yumkin ni balik syaratnya bah kihat syarat sungguh allazhara minhu qasudut takhsish ah tu ja bahawa tidak zahir darinya oleh qasab menentukan Fa ya ummu aidata tamakkuni maka meratailah ketika mungkinnya <tik> <tik> akasiratahu au jiranahu au ahli habati wa amma inda tamakkuni ada ketika tak mungkin palaya duru taksi ha deh maka tak ada bahaya pun tak ada gapo boleh menentukan Menggunakan panggil semua tak cukup hatta la waahidan likawna taamihi la yakfi illa waahidan Alipakrihi Selama dia seputup uju pun hijab Haa Bagailah Nenek kata Islam ni dia jaga sum Dah Hmm Hmm Hmm Hmm Hmm Hmm Hmm Hmm Hmm Nak jaga betul Itihad kalimah Antara lain ah, ha. Habis itu beliadhum wa alfuqara. Syarat yang kedua di antaranya wa ayyaduhum fil yaumil awwal. Ah ha, kalau pasal kuduri banyak duit. Ha ah dah pasal kuduri banyak duit. Katanya dan bahawa memanggil ya dai akan mereka tu al-aghniya wal fuqara fil yaumil awwal. Panggil hari pertama. Ah ha, tu syarat cara anak wajib tu Pak panggil hari pertama. Fa'in awal masalah tata ayamin ada ha, maka jika buat keduri ia, ke jika kenduri ia, dah akan ha, apa tiga hari nak keduri ia pada masa tiga hari masuk bila kopi lam tadibil ijabat tu beliau misalnya tak ojik oleh lah. menyakti pada hari yang dua baltus tahabu ya ha. waktu krohwa ha, di makro adalah kerja ijabah beliau misal ini si. nak. Wabakiyatushuruti jadiya sebut dua syarat tu, jom tu syarat kita ni. Pas syarat ada lagi, ya pura dah lah. Dan bermula yang tinggal lagi segala syarat tu, mazkurohun fil mukawalah di disebut akhirnya pada kita ya bersalah. Lagi lagi, tu. Ha, apa tu ko dah lah rahsia tu dah memang panjang pola dah lah. Ha, jadilah Illa min uzrin Mata tu ada maiziki Lepas tu cara kita kata Wa qawluhu Illa min uzrin Aiman min al-ijabati Lilwalimah haa, Khabar dia Abis malah ambil korang kita Juga lah dulu Wa qawluhu aja semuanya